Hor zertaz bertxoak, asteak emandako eh, gai edo pertsona batido zen ieldu di gaur. Or. Or, ordu du aldaketari. Hor du aldaketari. Bai. Zona bai. andrek, gurekin, sustrai kolina. Oso gutxi balio duene zorekak, duene zorekak. Galien du diragutsi batzuen apetak, gaiari luzaroan eman arren bueltak, ez titi noiz argitu nire gogoetak, zentzurik baalduen ordu aldaketak, zentzurik balduen ordu aldaketak. Eguna heikitzen da gu esnatzerako, gu esnatzerako, ta gaua bertan dago konturatzerako, Ez takit den mesede alakalterako, baina agintarien gustoa delako. Oitu beharko dugu, puska baterako. Oitu beharko dugu, puska baterako. Naiz den Hene papeleta, hene papeleta Paso egiten jakin Behar da tarteka Kesa desienten arrenan hemenka Etzait asko inporta ordu aldaketa Ze hor den zabelak ezaten diteta. Ze hor den zabelak ezaten diteta.